Köszönöm a hallgatókat jó estét kívánok minden korosztálynak, és sziasztok azoknak, akik a közvetlen köszöntést is szívesen fogadják. A magyar óra adását hallják a mikrofonnál Devecseri Tamás a Nyugdansk-Fiké Radgers Egyetem stúdiójából. Műsorainkat helyi idő szerint minden vasárnap este sugározzuk 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten pedig a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy Radgers rádió, majd követik az élőadás jelét. Ha szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami magyaróra, kukac.yahoo.com, illetve a Facebookon, a Radgers Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma a november 18-a van jenő nap A programismertetést hírek követik, majd beszélgetés következik a műsor mai vendégeivel, Gartai Hekivel és Horváth Józseffel, akik az Életfa népzenai együttes tagjai, és természetesen képviselik a csüldöngölő néptácn együttest is. A beszélgetés témája pedig részben az Életfa, a zenekar, a csüldöngölő, és egy zenei iskola is, ami most nyílt meg az ő vezetésükkel és természetesen a magyar népzene. Ma is, mint mindig ismertetni fogom a környéken edékes magyar jellegű programokat, és ha időnk lesz sport és természetesen sok zene, ma főleg népzene. Kívánok mindenkinek jó szórakozást a mai adáshoz, és boldog születésnapot azoknak, akik ma ünneplik a születésnapjukat, többek között facebookos barátainknak, Kárászi Szilviának, Balogh Margaretnek, Holló Attilánénak, Rajka Imólának és Polcs Máriának. Isten éltessen benneteket! meg A mai hírcsoportot, amit összeállítottam önöknek. Az első hír az uh, semmilyen zsoltról szól, és mit pár után plágiumgyanú semmilyen zsolt, doktoria és az öt világvallás című, minden könyvtár szab szabadpolcán elérhető népszerű könyvből, valamint német és brit vallástörténészek munkájából is jócskán merített, 1990-ben készült, teológai, doktori dolgozatához semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, a KDNP elnöke. Írja a dolgozat elemzése után készült cikkében a HVG. Vasárnapra Virradóra az LNP Csillebérci kongresszusának delegátjai titkos szavazással úgy döntöttek, hogy a párt nem csatlakozik az együtt 2014 mozgalomhoz. Úgy tudni két javaslat volt terítéken. Az elfogadott határozat kizárja az együtt 2014-hez való csatlakozást, de felhatalmazást ad arra, hogy a párt képviselői megkezdjék a tárgyalást, az együttműködést minden más formáival. Az együtt 2014 mozgalom élén gornó Gordon volt miniszterelnök áll, aki 2014-es um, választásnál Orbán Viktor talán legnagyobb ellenfele lehet. Más. Szobrot állítottak Mincenti József bíborosnak szentesen. Lantos György és Máté István Csongrádi művészházas pára alkotását a Szent Anna templom kertjében avatták föl vasárnap. Kisrigó László, Szeged Csanádi püspök a szoboravatás előtt tartott szentmisét, melynek a hívei a bíboros boldogá avatásáért is imádkoztak. Elmondta a bíboros, az emberi életnek van a földi léten túlmutató célja is. A vértanúk azok, akik példát mutattak, rövid távú céljaikat feladva, életüket áldozták, tette hozzá. Kihirdették az év üzletemberének névsorát. Az Ernst ennyangnál a díj nyertese idén Sándor József lett. Az üzletemberek 10 milliárd forintot meghaladó árbevételű cég kizárólagos tulajdonosa. Tevékenységével hozzájárul Magyarország egyik húzóágazata a járműgyártás fejl fejlődéséhez. Előzetes letartóztatásba helyezte a Pécsi Városi Bíróság vasárnap azt a férfit, aki a gyanús szerint megölte az anyját a Baranya, Baranya megyei székhelyen. A mentők pénteken értesítették a rendőrséget arról, hogy Pécsen a makártető dűlő egyik házában holtan találtak egy 71 éves asszonyt. A helyszíni szemle, adatai és az első orvosszakértői vélemény szerint a nő bántalmazás következtében halt meg. A rendőrség a nyomozás során beszerzett bizonyítékuk alapján, a bűncselekménnyel az áldozat fiát gyanúsította meg. Elfogták őt és őrizetbe vették. A telt indítékát és körülményeit még vizsgálják. A Devecseri Tamás vagyok, a Radgesz Egyetem rádió stúdiójából, és önök a Radgesz Rádió magyar nyelvi műsorát hallgatják. Mint említettem, a mikrofonnál Devecseri Tamás, és a mai műsor vendégei Horváth József és Gartai Heki, akik az Életfa Népzenei Együttes tagjai, és természetesen a nép Néptánc Együttesnek is a tagjai. Üdvözöllek benneteket a stúdióban, szervusztok! Szervusztok! Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük, és szeretettel köszönjük mi is a hallgatókat hát uh, biztos mindenki nagyon szeretettel fogadja azt, hogy itt vagytok újból, mert ugye tavaly itt volt az egész zenekar, és játszottatok nekünk itt élőben, amit mindenki nagyon élvezett, és uh, hát tulajdonképpen mi már akkor megbeszéltük, hogy magáról a népzenéről kellene kicsit csevegni, és uh, úgy is jöttünk össze, és úgy is terveztük ezt a mai beszélgetést, viszont uh, azért elkanyarodott a téma egy picit, hiszen, uh, hiszen uh, a magyarság körében sokan tudják, hogy az életfa ami 25. évfordulóját ünnepelte az elmúlt évben, változáson megy keresztül. Beszélni tudnátok, kicsit tudnátok beszélni arról, hogy mik ezek a változások ma? Nem tudom, Józsi, talán te. Hát reméljük, hogy ez egy időszakos változás. Az történt, hogy az primásának a férje, Laci, hajnanémet Laci, állást kapott Magyarországon, és a család Magyarországra fog költözni egy rövid időről, ami lehet, hogy nekünk egy kicsit hosszúna funkció, Szó, hát alkalmazkodni kell a, a helyzethez, és egy együttesnek mindig fel kell készülni a És ugye elutaznak, talán Laci ugye már ma, ma utazott el, úgy beszélget, erről, hogy ez, ez már megtörtént, de attól függetlenül arról is beszéltünk, hogy ők ugyanúgy megmaradnak a zenekarnak az életében. Így van? Természetesen, úgyhogy hazamennek, és végül is ez olyan, hogy Józsinak ugye most azért ez egy kicsit keményebb munka lesz Ildikó nélkül, és Laci nélkül is, de hát ugye mind Ildikó, mint prímás, Józsinak ezt helyettesítenie kell, de Ildikó ebben maximálisan segítséget nyújt. A csődöngölőhöz is természetesen le kell, hogy járjunk, mert eddig Ildikó és Laci együtt dolgoztak és mivel hogy férj feleség, család otthon is ugye ezeket Egymás között meg tudták beszélni ezeket a dolgokat. Ez most nincs. Tehát mindenféleképpen le fogunk járni a csődöngölőbe. Jó lesz a csődöngölőnek is, mert élő zenére tudnak próbálni, és jó lesz nekünk is. Tehát szoros, kicsit szorosabbra köti ez most a csődöngölő és, és az életvának a programját. Arról nem beszélve, de hát ugye ott van még Áron, ott van még Raúl, ott vannak a többiek, George és tehát Próbáljuk ezeket csinálni. Nekem is ugye a szimbólummal egy kicsit keményebb lesz a feladat, mert eddig csak ahogy kísértem talán, néha itt-ott, most már ugye, mint szólóhangszer, kell venni, és bízom benne, hogy nagyon jól meg fogjuk tudni oldani ezt a csüldöngölővel, hát fantasztikus és nagyon lelkes csapat, és úgy tudom, hogy továbbra is várnak oda tagokat, úgyhogy mindenféleképpen pénteken le lehet menni, és a hegbe ott tartják a, a próbákat. Na most abban, hogy ők elmennek, Arról is beszéltünk, hogy ők azért vissza fognak járni minden évben, nem tudom, hogy hány alkalommal. Így de van, akkor... többször fognak jönni, természetesen többször fognak jönni, és ugyan, mi is megyünk majd Magyarországra, tehát ez, ez jelen pillanatban, ez terve van véve, azt hiszem, a jövő, tehát március találkozó is talán egybe véve, de ez még a jövő zenéje, úgyhogy a, majd meglátjuk, hogy a későbbiekben hol De természetesen hát ők jönnek, mennek, jönnek, mennek. És mik azok a programok, amiket a, úgy évi rendszeresség, Uh, tudnátok erről beszélni, és hogy ezek változnak-e? Józsi? Hát valószínűleg nem fognak változni, próbáljuk megtartani a eleve meglevő uh, elkötelezettségeket. A táncházak, a Magyar Nap a, továbbra is a programon van, és készülünk rá. Szóval a táncház hány van körülbelül egy évben? Uh, New a kettő, esetleg három, hogyha a magyar napjút is a táncházzal fejezzük be. Uh -huh. És meghívások uh, mindig le. vannak New Yorkba, Washington DC-be ezeknek. És ugye március körül szokott lenni ez a koncert, amit a New Brunswickon a, a, a, a Crossroad, a Crossroad szín, Zero, igen. színházba szoktatok csinálni, az is megmarad? Egyelőre még nem tudunk, nem tudjuk róla. Tehát ez, ez, ez, ez még mind megbeszélés alapja, uh -huh. úgyhogy. Mert azért annak nagy sikere volt. ó, oh, azt lehet mondani. Uh -huh. úgyhogy, és azt úgy tudom támogatta is, mint ó, úgy általában az életfát, és a csődöngülőt támogatja, uh, és um, azt hiszem, Midlizex Kánt-nak uh, egy szervezete, tehát uh, valamiféle uh, kisebb ilyen olyan áll áll állami támogatást is kap. Így van. Ez Mi nem van, fog így? megszűnni. Igen. Igen. Nagyszerű. És, Itt kellene megköszönnünk talán jó alkalom, hogy megköszönjük a, a Hacknek, hogy a sűrdönkülőnek a termet biztosítja a próbához. Ez egy uh -huh. nagyon nagy dolog. Igen. Igen, és mindenki nagyon sokat segít. A cserkészektől kezdve egyébként mindenki, és bármikor, hogyha a teremre van szükség, vagy más egyéb dolgok, akkor, akkor örömmel látjuk, hogy mindenki nagyon szívesen segít. Elmúltak azok az idők, hogy egymásnak keresztbe teszünk. Úgyhogy tehát tényleg csapatmunka van, és és mindenki odafigyel a másikra, megpróbáljuk segíteni egymás minden téren. Uh -huh. Hát, uh... Szóval voltak olyan idék amikor egymásnak keresztbe tettek? Az... Igen, ez egy jó kérdés. Uh, én abban nem vettem részt, tehát, de hogy így fogalmaztam. Uh, a helyzet az, Köszönöm, hogy... Köszönöm elmondom, hogy Józsi kacag. <laughs> Igen. Tehát... Én új vagyok itt. <laughs> Jó, igen, szóval az a, csak hogy tiszta legyen az ügy, tehát, tehát igen, igen, voltak olyan, amikor tehát, valami program lett volna, akkor nem szívesen fogadták a, a társulatot, vagy akár a, a, a zenét. Előfordult, hogy mondva csinált ügyekkel, vagy trükkökkel, zárt ajtókra talált. Nem csak mi, tehát más különböző programok. Természetesen egy 15-20 évvel ezelőtti dolgról beszélek. Úgyhogy a Gárda a Józskán lecserélődött és kicserélődött, és ma, tehát mint a Hegbe is például Józsit, amit, amit említette, fantasztikus és csodálatos, és rengeteg-rengeteg nagyon sok jó program van. Nem beszélve a Heritage Center, ugye, hogy ott is fantasztikus programok vannak, pénz szombaton különböző előadások a, a, a, a, lehet részt venni. És ez, ez, ez mind, mind azt mutatja, hogy azért nagy lendületet kapott ez a dolog. Na most a kihívások mellett azért azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a kihívások nem csak a fáradtságot, hanem örömet is okoznak nektek, és ez csak én úgy mondom, mert kívülálló, mert ezt így látom, így érzem, így jön le a színpadról, amikor látlak benneteket, és természetesen látva azt, hogy van utánpótlás. Mert a csüldöngölőben is látom ugye a fellépése, teik, fellépése teikkor, hogy, hogy vannak gyerekek is, akik táncolnak. Ugyanígy van ez a zenével is. Gondoljátok, hogy van utánpótlás. Hát igen, és majd ez, ez ugye, tehát ami a, a részét képezi majd, később a dolog, hogy az utámpottárs, igen, a helyzet az, hogy Ildikó tanította a gyerekeket hegedülni, és a szülők próbálják ugye a, a gyermekeket megtanítani, állandóan hallgatják a magyar népzenét. És Alapvetően teljesen természetes dolog, hát egy magyar gyermek mit hallgasson nyilvánvaló, tehát, hogy ápolja a kultúráját, a magyar népzenét elsősorban, azért, hogy és más népek zenéjét is, másfajta zenéket is természetesen, klasszikus zenéket, de tájékozott legyen a világban. Ez nagyon fontos a gyerekeknek, a csüldöngölőnél pedig vannak a, a gyerekek a, a néptáncosok. Nagyon, nagyon nagyon sok van, és külön, külön gyermekcsoport is van, úgy tudom. Szóval ezt nem uh, igazából mondjad Hát Nagy öröm látni, hogy a táncházaknál is beülnek a gyerekek a zenekarba, és nagyon bátran és nagyon tehetségesen a velünk. Igen. És uh, tulajdonképpen én uh, kicsit Csalfinta voltam, mert a kérdést már úgy tettem fel, hogy uh, van egy másik témánk, amiről szeretnénk beszélni, uh, ugyanis Heki és Józsi, ők uh, képviselnek egy, egy új intézményt, ami azt hiszem, hogy egy színfotja lesz a magyar közösségnek. Igaz, uh, a neve ennek az intézménynek, ami egy zeneiskola, az uh, angol, úgy hívják, hogy Music Stream. Uh, legyetek kedvesek! kicsit mutassátok be ezt az iskolát. Hát alapjában véve ez úgy néz ki, hogy talán ez lesz az első olyan intézményesített zeneiskola, ami magyar, magyar zenét tanít. Az ötlet természetesen onnan jött Magyarországról, azban a zeneiskolából, ahol én is jártam és amit elvégeztem. Az igény úgy látom, hogy megvan rá, rengeteg-rengeteg gyermek van és nagyon tehetségesek és nagyon jól és nagyon szépen muzsikálnak. Tanulnak hegezőni, tanuljanak brácsát is, tanuljanak bőgőt, tanuljanak. Énekelni, tanuljanak mást is, hogy bandába be lehessen állítani ezeket a gyerekeket. Nagyon fontos a sikerélmény. Uh... Ezeket a, tehát Józsi fogja tanítani a hegedűt, és az elméletet én jelen pillanatban pedig tanítani fogom a brácsát. Van már növendék, kiválóan és nagyon jól működik. Egyébként rendhagyó módon képzeltük el ezt az egészet, és a, a, itt a tanuló, tehát gyermekek is nyilván rájuk van alapozva a dolog, de középkort 100 éves, 101 éves korig is lehet jelentkezni. Úgyhogy... A, a, a tanítás közben meg fogjuk nézni videókat, az internet jó voltából, Google, már el lehet menni mindenre a tájérettségről, ahonnan tanulja a gyermek a, a, vagy a, vagy a, a tanuló a, a zenét. Azonnal meg tudjuk nézni a viseleteket, el tudjuk helyezni a földrajzi, tehát hogy hol van, hol található, be tudjuk helyezni, azonnal be tudjuk azonosítani a zenét. Az erre a zenére épülő táncokat, tehát egy teljesen komplex uh, dolgot fognak uh, megtanulni, nem csak annyi, hogy gyere be pötyöksz valamit és utána mehetsz haza, úgyhogy, és ez el lesz, el, el, elvárhatom majd, hogy otthon is ezeket átnézik ezeket a dolgokat, úgyhogy tehát, egy teljesen, teljesen, nagyon érdekes lesz. Igen, és jelen pillanatban is van, van már tanítványotok? Van, van, van, van már, aki, aki jön, és uh, néhány hetet volt csak, meg tudja szólaltatni a hangszert. Mm. És megint kiszeretném hangsúlyozni, ugye ez csak magyar népzene, Na, csak magyar népzenéről szól ez az iskola. Így van, így, így van, így van. És, Azért, mert jó a kérdés, találó a kérdés, és hát ugye a lényege az, hogy pontosan az, hogy a gyermekek ezt megtanulják, tehát a saját kultúrájukkal együtt. A cserkészet fantasztikus és csodálatos, mert hát ugye a gyermekek történelmet tanulnak, kirándulnak, tájfutnak, mindenféle kulturális dolgokat, tehát mindent tanulnak, egyről a zene viszont az, ami hiányzik. Én beszélgettem már néhány cserkészvezetővel, és rendkívül jó, hangulatban, és nagyon jó fogadták ezeket a kérdéseket, de hát nyilván erről majd le kell ülni, és, és komplexebben, Tehát erről, el, erről el kell beszélgetni. Tehát a cserkészeink kiválóan tudnak hóviharba tüzet rakni, és más egyéb nagyon-nagyon jó dolgokat, de népzenei szinten semmi nincs. Uh -huh. Józsi, hány, hányféle hangszeren tanítatok ebbe az iskolába? Hányféle? Uh -huh. Van például ének, éneket tanított? Ebben a pillanatban Heidegedő, éppen brácsa és ének. Uh -huh. És tervezitek, hogy kibővítitek ezt, ezt, a, ezt a skálát, a hangszereket, vagy a tanításnak? Hogy... Igen, Igen, természetesen. És hát ugye, mivel hogy ez egy teljesen hivatalosan bejegyzett uh, cég és iskola képpen működik, a jogi részét is nézzük, hogy hogyan lehet esetleg Magyarországról tanítványa uh, tanítókat hozni még, és kiszélesíteni a, a, az iskola. Tehát ez egy, ez egy, ez egy teljesen ö, komplex működő iskola lesz. Na most ugye már az iskola tanév, az javában megy. Hogy kérdezzem meg, hogyha valakit érdekelne, mondjuk, hogy... Beiratkozom ebbe az iskolába, akkor ez, ez az iskola úgy működik, mint a, általában az iskolák, tehát van egy tanév, vagy ez egy ilyen kötetlen tanítás. Jelen forma. pillanatban kötetlen, ugye még a nagyon az elején vagyunk, nagyon friss a dolog, de bárki jelentkezhet természetesen. Szóval, akkor most mielőtt meghallgatunk még egy zeneszámot, mindenkinek szeretnénk a figyelmébe ajánlani ezt a Magyar Népzenei Iskolát, amelynek a neve Music Stream, és a tanára és az igazgató. Itt ül velünk a stúdióban, Gartai Heki és Horváth uh, József. Úgyhogy uh, nem csak most ugye, adás közben, meg pláne nem, mert ugye nem tudunk a telefonra válaszolni, miközben beszélgetünk, de az adás után, akit érdekelne ez az iskola, az feltétlenül uh, kérhet információt, bővebb információt az interneten, a rádiós oldalon, ami ugye a Facebookon van, vagy az e-mail címünkön, amit az adás elején már említettem. És akkor most folytassuk zenével. Yeah. <laughs> doing Azt hiszem, hogy uh, kis problémánk van ezzel a CD-vel, mert néha-néha ugrik. Úgyhogy uh, uh, hagyom itt menni a háttérben, és közben én beszélek, és uh, újból elmondanám, hogy önök a Radgers Egyetem Magyar Nyelvű rádióadását hallgatják a mikrofonnál, Devecseri Tamás, és a mai műsor vendégei az Életfa Népzenekarnak a tagjai, uh, név szerint. Horváth József és Gartai Heki. A téma pedig a magyar népzene. És hamarosan folytatjuk a beszélgetést, amit már elkezdtünk. A további kérdésekkel, igaz az idő már rohan, de most úgy látom, hogy talán ez a zene, ez a szám, ez stabilan működik a CD lejátszóba, úgyhogy visszateszem önöknek, hogy tudják élvezni az én beszédem nélkül. sede that sajnos ezt már megszokhattuk a magyar műsoroknál, hogy a technika ördöge mindig közbeszól. Nos, folytatjuk a beszélgetést, igaz, már csak 20 percünk van. Eddig arról beszélgettünk, ugye, hogy az életfa változáson megy keresztül, hiszen az életfának az oszlopos tagjai elmennek Magyarországra, és így egy kicsit több kihívás, nagyobb teher hárul a meglevő megmaradt tagokra, de ettől függetlenül az életfa működik, és működni fog együtt a csürdöngölő táncegyüttessel, és ha már a csürdöngölőről beszélünk, akkor így a zene alatt mi kicsit korrigálva lettem, hiszen, a, hiszen Józsi és Heki egyikük sem tagja a csürdöngölőnek, így van. Nem táncoltam, Igen, az az igaz, sőt Józsi, meg is egy. Az egy az szóval. Szomorúan mondom, hogy igaz. Igen, szomorúan mondott, de valami... Persze, csak azért, hogy nehogy félrejött is Hogy, féljöbb, Igen, legyen, hogy a, a, valamit a bal lábadról mondtál, vagy a jobb <laughs> lábadról? Hogy volt ez? Egy bottal is gondom van, mire Na. manóra gondoltam, nem, hogy kettővel. <laughs> Igen. Szóval ezt korrigáljuk, tehát azok, akik a csüldöngölőből hallgatják az adást, ne sértődjenek meg, ez egy tévedés volt, amiért elnézést kérek. Az itt lévő zenészek ugye a csüldöngölőt mellett adják a zenei kíséretet, és uh, szerbes részei így a, a magyar népzenének és a, a magyar népi táncnak. Azon kívül ugye beszélgettünk az iskoláról, ami most indult az ő vezetésükkel, és, um, így rá is szeretnék térni egy még egy témára, ami, ami, ami ugye sokakat vannak nagyon liberális emberek, magyar emberek, akik, akik szeretnek fennakadni ilyen dolgokon, és, és néha elhangzik olyan vélemény vagy kritika, hogy minek magyarkodik itt Amerikában valaki. Hekivel beszélgettünk az adás előtt erről, és szeretném Heki, hogy, hogy elmond a véleményedet, hogy mi ez a, mit tudsz erre mondani, hogy valaki így vélekedik, hogy valaki magyarkodik. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, alapjában véve a maga a kifejezés Vikten lóstoba. Úgyhogy, tehát ez, hogy, hogy oroszkodok, angolkodok, németkedek, magyarkodok. Meg fog lepődni a kedves hallgató Google, és beútja, beüti a, a keresőbe, hogy magyarkodik, vagy magyargodó, és meg fog lepődni, hogy több tucatnyi gondolatok, blogok jönnek fele témában. Úgyhogy lassan már olyan, mintha valami unikum, vagy hungarikum lenne. Nagyon érdekes a keresőbe, és például hasonlókat lehet olvasni, hogy hogy pejoratív kifejezés a magyarsággal szemben a nemzeti identitással uh, kapcsolatos uh, cselekmény, tehát aki ugye a, a, a, az, e, az elit értelmiség uh, többnyire magát uh, a értelmiségű körökbe soroló személyek, önkényesen és előszeretettel használják ezt a kifejezést. Általában ugye ez a, a bal, tehát a liberális a média a alapjába véve, tehát hogy magyarkodik és ez, ezekhez még hozzá lehet kapcsolni egy pár nagyon érdekes dolgot. Például, hogy túl magyaros. Ilyeneket is lehet hallani. Hát ez egy nagyon érdekes gondolat, tudod, akkor a tokai bor túlságosan tokai, túlságosan borízű, a magyar népzenet túlságosan magyar, a leves túlságosan gyújás Tehát nem tudom, hogy érezzük-e benne ezt a teljesen, teljesen uh, uh, és uh, Vannak olyan emberek, akik uh, ezeket a dolgokat előszeretettel használják, de én ezt csak azért uh, szeretném, hogyha uh, egy gondolat erejéig uh, így megbeszélnénk, mert uh, uh, olyanok is elhangzanak például, hogy tanuljunk meg kicsik lenni. Aztán uh, olyan dolgok is, hogy, hogy, hogy uh, ez egy nagyon érdekes, a, hogyha valaki a, szintén a Google keresőre rámegy, és mondjuk, hogy parlament.hu, és ott a parlamentben érdekes dolgokat fog találni, amikor ugye a parlamentben dolgozók, politikusok hozzászólnak. Tehát egymásnak különböző kérdéseket tesznek fel, és hozzászólnak. És ott az egyik ilyen hozzászólónál, ez egy nagyon, mi nem nézünk televíziót, és higgyék el, hogy sokkal jobb, mint Hollywood. Ezeket a videókat végig lehet nézni, és ott említette az egyik parlamentben dolgozó, hogy tanuljunk meg kicsik lenni. Hát, most el tudjuk képzelni azt, hogy a parlamentfalában, között ilyen mondatok hangzanak el, akkor ugye mi van a kint? Tehát csak azért köszönöm a kérdésedet, mert ez egy jó kérdés és ezt helyre kell rakni, én csak annyit tudok mondani, hogy az évvilágon ne foglalkozzanak vele. Tehát nyilvánvaló ugye, hogy a kultúrámat, ha megőrzöm, és mivel hogy magyar ember vagyok, a magyar kultúrámat őrzöm, ezt, ez, ez, ezekkel a kifejezésekkel nem kell foglalkozni. Na most um, ugyanilyen vonalon, hogyha haladunk, de kicsit kapcsolódva a zenéhez, a magyar népzenéhez, hogy tudnád, uh, hogy tudnád megmagyarázni azt, igaz vagy nem, hogy sírva vigad a magyar? Hát ez egy, igen, csak megint jó kérdés, és kapcsolódhat hozzá. A helyzet az, hogy hivatalosan és versformájában az első, ez megjelent, ez Bajza József 1800-as években élt, a bordalában, míg Mohásnál nem csatázott a félholt büszke tar, víg volt addig haj azóta, sírva vígad a magyar. Tehát innen van, ez, ez meglepő, de innen van, szintén és unikum a dolog, és hungarikum. Tudodik a helyzet az, hogy tehát ez a nép lélek. Egyébként reneszánszát élima a különböző nemzetek és nép lélek vizsgálata, különböző írományok, szöszenetek jelennek meg egyébként erről. És az igazság az, hogyha a Google keresőbe szintén beütjük azt, hogy sírva vigad a magyar, és szintén meg fogunk lepődni, hogy mennyi hozzászólás jön. Fantasztikus és csodálatos gondolatok ezek, tehát a magyar nép lélek. Ilyen létezik egyébként Lükő Gábor nak vannak fantasztikus könyvei, a magyar lélek formái, aztán régi nagy polihisztorunk, aki ugye... Uh, uh, írt ezekről a, ezekről a Herman Otto, a magyar nép arca is jelleme, ami megjelent munkája, azt hiszem, hogy az akkori uh, francia kiállítása jelent meg ez a könyv, természetesen index alatt volt még annak idején. A helyzet az, hogy ha veszünk egy embert, ugye, mint uh, nem, a, nem az evolúció által futó szalagon gyártott emberről van szó, hanem ugye a, az Isten által teremtett által uh, ugye által, mint élő ember, gondolkodó ember, ez a férfi és a nő, ennek a uh, az ők ö, ö, szerelmi gyümölcse, ugye a gyermekebből van a család, a családok együttessége pedig alkotja a közösséget, a közö közösségek együttese pedig alkotja a nemzetet, vagyis az országot. Eljutottunk arra a pontra, ez a rövid kis ö, bevezető után, hogy a nemzetnek lelke van. Na most a helyzet az, hogy ugye a sírva vigad, tehát az a befelé forduló, ugye ki nem látott volna még a... A katona amikor hazajön, az édesanyja a karjaival öleli, kevéről öleli gyermekét, ugye a csatamezőről, a, a, a könnyek, a, a, a, tehát az édesanyikor sír. Hát akkor ő, tehát ő boldog, a boldogságtól hullatja a könnyeit. Jó barátok, rég nem látott jó barátok, mikor találkoznak. A betegségből meggyógyuló ö, ö, rokonainkat, amikor ö, újból köszönhetjük. Úgyhogy úgy, én csak azt tudom mondani, hogy ezek is nagyon érdekes dolgok, ugye a lehulló és a legördülő könnyeinkkel soha ne szégyeljük. És uh, szóval a sírva a magyar, ez tulajdonképpen kicsit nekem hasonló ahhoz, hogy, a, hogy például templomokban a zenét általában a magyarok megkérik azt az amerikai organistát, hogy játszak kicsit lassabban, kicsit húzza el. Így van. Ez, ez, Szóval ez egy jellegzetes... Nagyon jól látod a helyzetet. Igen, ez jellegzetes, tudnálik. Vannak olyan, figyeljük meg, hogy vannak olyan néptömegek, kultúrák, ahol pláne egy néhány pohárbor után csak az örjöngés, és, a, és csak a teleszájjal való röhögés, az, ami ugye, azt nevezik csak vigasságnak. Egyébként hasonló nép még ilyen egyébként a spanyol. Ez egy nagyon érdekes dolog. És a másik pedig az indián. És... Ezeket. Tehát az igazság az, hogy venni kell a fáradtságot, és el kell olvasni, utána kell nézni ezeknek a dolgoknak még mielőtt, még mielőtt ugye ez a sírva vigad a magyar, ezt pejorati értelemben használnánk. Nem. Ez egy kitüntetés. Köszönöm. Akkor most hallgassunk újból zenét! Itt vagyunk, ugyan már csak pár percünk van, de uh, hát mikrofonnál újból elmondom, Devecseli Tamás, Radgers Egyetem magyar nyelvű rádióadásának a műsorvezető szerkesztője, és a két vendégem ma Horváth Józsi és Gartai Heki, akikkel nagyon érdekes beszélgetést bonyolítottunk le az elmúlt egy órában, és köszönöm is, hogy itt, itt voltak velünk, és velünk töltötték ezt az egy órát. Most még uh, mivel egy pár percünk van, meg szeretném kérdezni, hogy van-e valami különleges program, amire felszeretnétek hívni a figyelmet, ami az életfával. A kapcsolatos? A Smithsonian minden évben rendez Folk és utoljára 70-es években Magyarország volt a egyik téma. 2013-ban újra megrendezik ez úgy, mint minden évben, és ebben az évben megint Magyarország lesz a, a téma, a Magyar kézművesség, magyar kultúra, magyar népi kultúra és ennek kapcsán Magyarországról jönnek művészek és a helyi magyar uh, magyarságnak a képviselete is jelen lesz. Remélhetőleg az életfoly is. Köszönöm Józsi és uh, megköszönöm nektek, hogy elfáradtatok ide a stúdióban Köszönöm. és a részesei voltatok Köszönöm a mai programnak és uh, amint azt már említettem, az iskolával kapcsolatban pedig uh, hamarosan lesz egy weboldalatok és így van? így van? Így van, hamarosan el fog készülni, igen. Addig is, akit bárkit érdekelne, ugye az iskola bármilyen bővebb információt szeretne, kérjük, hogy a rádión keresztül üzenjen az iskola vezetőinek és tanárainak. Igen, most pedig nagyon sokan ismernek bennünket, tehát ez nyilván tehát ez egy kötetlen Igen, dolog, bárhol meg van, átkeres. Köszönjük még egyszer. Még egyszer én is, és akkor még egyszer jöjjön zene. Eljött a búcsúzás ideje, így szeretnék önöktől elbúcsúzni. Ugyan a programismertetést nem nagyon tartottam, hiszen csak három program van összesen, amit tudnék önöknek, önökkel ismertetni. Az első az a Pörtambói Református Egyháznak egy programja, ami december 1-én lesz délután, délelőtt 11-kor kezdődik, és délután 5 óráig tart. Ez egy holiday bazár lesz, ami tulajdonképpen szerintem nagyon érdekes, olyan, mint egy kis bolha piac, szóval ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, a címük 331 Kirkland Place, ez Pörtombójba van. Azon kívül felszeretném hívni a figyelmet, hogy idén a New Brunswicky Szent László templomban a karácsonyi vigília december 16-án lesz, ha jól tudom, de 3 után órakor ugyan én még nem láttam egy nyomtatott formátumát a, a, a plakátjuknak. Azon kívül az én templomban, az én kartereten, a kartereti református templomban lesz egy opera adventi koncert december 8-án este 6 órai kezdettel. Erről is megtalálhatják az bővebb információt az interneten. Nos, jövő héten Sohár István és Harkó Gyöngyvér fogja önöket szórakoztatni. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, és kívánok mindenkinek nyugalmas vasárnap éjszakát. Nem csak a magyar népzene nagyon fontos a magyar néptánchoz, hanem az egymás mehet élő népek kultúrá is nagyon-nagyon fontos. Már a magyar páros táncokra az a jellemző, hogy a férfiaknak van elsősorban vezető szerepük a táncban, mégis úgy gondolom, hogy a tánc díszét a nők adják.